Джон Фаулс, колекціонер, читає Андрій Хемерний, частина третя. Я от що намагаюся сказати. Це все вкоїлося геть неочікувано. Звалилося на мене, як сніг на голову. Почалося все дуже кепсько, бо коли о пів на восьму я спустився до підвалу, побачив дивну картину – вона лежить біля ширми. Ширма теж на підлозі валяється. Видно, перекинуло її, коли сама впала. Я схилився, став біля неї на коліна, помацав пульс. Руки в неї були крижані, проте дихала. Таке дивне дихання мала, скривитливе і переривчасте, дуже часто. Коли я її підняв, щоб на ліжко покласти, вона отямилася. Мабуть, уночі зни коли пішла за ту злощасну ширму. Все тіло холодне. Почала жахливо тремтіти у пропасниці. Змокріла від лубкого поту. марила, блудила словами, усе повторювала. Будь ласка, покличте лікаря, покличте лікаря. І іноді вимагала покликати сімейного лікаря. Скорочувала до СЛІ. Повторювала знову і знову, наче на сцені читала вірша, що складався з одного рядка. Будь ласка, поколичте «СЛСЛ». Марині говорила не своїм звичним голосом, а таким, як його, ніби речитативом. Здається, так це називають. Не могла сфокусувати на мені погляд. Потім примовкла. Аж раптом яку шкварить пісенькою з Янки до дудень, тільки слів, слів не розбереш, начептована п'яна. На середині куплету замовкла, двічі покликала мінні, мінні. Я, подумав, що їй провиділося на сестра її в сусідній кімнаті, потім бурмотіла багато імені, слів, перемижаючи їх уривками речень. Пригодом їй забагало встати з ліжка, тож мені довелося її стримувати. Вона силувалась по-справжньому боротися зі мною. Я умовляв її, як міг. Вона обм'якала на хвильку, підкорялася, та щойно я відлучався чаю зігріти, або що намагалася злізти з ліжка. Ну, я посадив її, підклавши подушки, чаєм не напоїти. Проте вона закашлялась і голову відвернула, не схотіла пити. Забув сказати, у неї в одному кутику рота з'явилися якісь жовті пращі, страшенно гидні, та й більше не пахло гидною свіжістю і чистотою, як раніше. Зрештою, умовив її проковтнути подвійну дозу піголок. На коробочці писало, що не можна перевищувати встановлене дозування, Одначе, я чув, що таке треба приймати вдвічі більше, ніж зазначено, бо фармацевти перестраховуються і виготовляють слабкі ліки, аби не довелося потім відповідати перед законом, коли раптом комусь кептсько стан від їх препаратів. Я того ранку так непокоївся через їх виробливий стан, що, мабуть, разів з 5-6 до неї спускався. Вона була при пам'яті, проте сказала їй нічого не потрібно, вже розуміла, що до чого, принаймні, заперечливо похитала головою. В обід випали кілька ковтків чаю і заснула. Я про всяк випадок сів у зовнішньому підвалі чергувати. Ну, коли знову запали вона і в кімнаті світло десь о п'ятій, вона вже не спала. Видавалася слаблою, виснаженою обличчя в неї палало нездоровим рум'янцем. Проте ніби добре розуміла, де перебуває, хто я такий. Ночіма за мною стежила цілком нормально. Я втішився, подумав, що найгірше позаду. Криза минула, як то кажуть. Випала ще трохи чаю, потім мені довелося допомогти їй пройти за ширму. Ледве пересувала ноги. Ну, я залишив її на кілька хвилин, тоді повернувся і підсубив її дошкандибати до ліжка. Вона полежала якийсь час із розплющеними очима, видивлялася щось на стелі, знову тяжко дихала. Я вже зібрався, був та вона спинила мене, заговорила хрипким низьким голосом, одначе мислила цілком нормально. У мене запалення легень. Ви мусите викликати лікаря. Я сказав, мовляв, усе найгірше вже позаду, і вигляд маєте ліпший, ніж перше. Мені необхідно колоти паніцелин чи якийсь інший антибіотик. І закашлялася, почала задихатися. Обличчя почервоніло, вкрилося рясним потом. Ледь віддихавшись, схотіла дізнатись, що з нею відбувалося вночі і вранці. Я розповів. Мені снилися жахливі кошмари, поскаржилася вона. Ну, я сказав, що залишуся тут із нею на всю ніч і повторив, що нині має значно ліпший вигляд. Вона перепитала, чи впевнений я, що їй ліпше. Я, звісно, підтвердив. Тоді я щиро бажав, щоб їй полегшало, тож гадаю, сприйняв бажане за дійсне. Пообіцяв, що коли наступного дня їй не поліпше, віднесу її нагору і викличу лікаря. Ну, ясна річ, її закортила зараз вже податись нагору. Спитала котра година, і я не подумав, що сказав їй. Тоді вона заявила, що вже пізно, темно, ніхто не побачить, то навіщо відтягувати до завтра? Ну, я відмовився, сказавши, що кімнати не провітрені, та й ліжко ще треба підготувати. У неї різко змінився настрій. Я там боюся. Мабуть, скоро помру. Вимовила це дуже повільно, переводила подих на кожному слові. Затим додала. Я так старалася допомогти вам. Спробуйте, і ви тепер допомогти мені. Я з готовністю запевнив її, що, звісно, допоможу, Проте рією обличчям якою губкою, воно начебто стало засинати. Мені, власне, це було тільки на руку. Проте вона знову заговорила. Голосно так вигукнула «Таточку, таточко, спіть, кажу їй, завтра прокинетись як новенька». Вона знову заплакала. Не так, як зазвичай плачуть жінки, а просто лежала з широко розплющеними очима, в яких стояли сльози. Начебто ти не розуміла, що плачем. А що ви зробите, як я помру? спитала зненацька. Я кажу, "Ти не помрете ви, що задужниці верзете? Ви, ви хоч когось сповістите про мою смерть? Навіть говорити не бажаю на таку безглузду тему, обурився я. Я не хочу вмирати, прошепотіла вона, і умить повторила. «Я не хочу вмирати». І втретє повторила. «Я щоразу казав, що не хочу обговорювати цю тему, та й вона ніби не чула моїх слів. «Ви вийдете звідси, якщо я помру?» «Я кажу, що це несянітниця». «А що ви зробите зі своїми грошима? «Я спробував умовити її змінити тему». Побалакати про щось інше, цікавіше. Проте вона не вгамувалася, не полягала на своєму. Потім замовкла на середині фрази, потім знову заговорила. Уже нормально, одначе з частими паузами, дивними якимось. Ніби на мить провалювалося у небуття і, виринаючи з нього, бесідувала далі. Я їй, зрештою, відповів, що не знаю, не замислювався над цим питанням. «Просто, щоб підбадьорити її, залишти їх дітям, я спитав, яким дітям. У минулому семестрі ми збирали гроші для дітей. Вони їдять усіляку погань», – пояснила вона. «За якийсь час їх гнівливо мовила, ми всі такі свині заслуговуємо на ганебну смерть, на публічну страту. Тож я вирішив, що вони, видно, привласнили ті гроші, що на дітей мали віддати, а тепер вона розкаюється. Ну, врешті, стумившись, заснула. Хвилини з десять, мабуть, спала. Я не ворушився, думав, що вона міцно спить, як раптом озвалася. То що? залишити? Спитала так, наче їй не припиняла говорити, наче продовжувала попередню фразу. Я промовчав. «Ви тут?» – почалося по хвилі. Навіть спробувала сісти, щоб мене розгледіти. Я доклав чимало зусиль, щоб заспокоїти її. Проте вона остаточно прокинулася, все говорила, говорила про той дитячий фонд, для якого вони гроші збирали. Я вже навіть не намагався чинити спротив. Не казав, що це все дурниці, що вона не помре. Підтвердив, що мови нема, віддам гроші дітям і все таки. Обіцяєте? Так. За хвилину вона зранила одне слово. Обіцянки ціцянки. Трохи полежала мовчки і додала, а вони їдять усіляку погань. І так двічі чи тричі, я терпляче заспокоював її словесно і по голові лагідно гладив, бо вона то вже розхвилювалася. Через тих дітей. «Я вас прощаю», – це була остання її фраза. Марила ясна річ, та я все одно ще раз перепросив її. Не покривлю проти правди, коли скажу, що з того моменту все пішло інакше. Я викинув із голови те, що вона витворяла в минулому. Я співчував її шкодував про те, що вкоїв позавчорашнього вечора. От тільки звідки ля мені було знати, що вона і справді важко занедужала. йому цур. Що з горшка вибіжить, того не позбираєш. Було то і було, і крапка. Доволі дивно я почувався. Щойно подумав, що вона мені набридла, гірше печеної редьки, як з Нанецька колишні колишнє почуття повернулись. Я згадував гарне, що було поміж нами, як ми іноді чудово уживалися з нею, як багато вона для мене значила ще там, удома, коли в мене нічого іншого, крім неї, не було. Та частина нашої спільної історії, відколи вона із себе одяг здержала, і я її перестав поважати, почала видаватись несправжньою, придуманою, ніби ми обоє з'їхали з глузду. Ну, хочу сказати, що тепер її недуга, і мій догляд за нею здавалось... Я залишився в зовнішньому підвалі, як попередньої ночі. Полежала спокійно, мабуть, за півгодини, і почала сама з собою розмовляти. Я спитав, чи з нею все гаразд, вона стихла. Трохи згодом знову заговорила, точніше, забурмотіла. Тоді викрикнула моє ім'я голосно, так вимогливо. Я миттю скочив на ноги і підбіг. Сказала, що не може дихати, почервоніла, натужно закашлялася. І з неї вийшла в'язка маса мокрутиння дивного кольору, червоно-коричневого. Мені його вигляд категорично не сподобався. Та я подумав, може пігулки такий колір дали. Відхаркавшись, заснула години на півтори, а прокинувшись, заходилася репетувати на весь голос. Ну, точніше, лише намагалася репетувати, а з горла в неї виходили самі хрипи. Втім, не здавалася, знову і знову пробувала щось прокричати. Коли я перемчав до неї в кімнату, вже наполовину злізла з ліжка. Поняття маю, чого добивалася сказати чи зробити. Проте мене не впізнавала, боролася зі мною в тигриці, хоч і зовсім ковова була. Довелося довгенько повоювати з нею, щоб у ліжко вкласти. Ось я змокла від поту, піжама промокла наскрізь. Коли я хотів піжаму змінити і взявся знімати з нею кофту, знову почала битися зі мною. Кататися ліжком, був божевільний, спітніла ще дужче, не в житті не бачив нічого страшнішого за ту ніч. Такий-то був суцільний жах, словами не описати. Вона ніяк не могла заснути. Тож я дав їй снодійного. Сміливості вистачило на повну жменю. Поприкінську дозу пігулки не подіяли. Засинала ненадовго, здригалася всім тілом, пробуджувалась і знову впадала в буйство. Поривалась сповсти з ліжка, раз не встиг підхопити її, і гепнула на підлогу. Час від часу марала, Усе кликала Ес-Еллі, бесідувала із кимось, мабуть, зі своїми знайомими. Ну, я тими бесідами не приймався. Мені легше, коли лежала спокійно. Виміряв її температуру, піднялася вище 40 градусів. Тож тепер я точно знав, що не видає себе не дуже. Справді тяжко захворіла. Ну, близько п'ятої ранку вийшов її з підвалу свіжого повітря ковтнути і ніби до іншого світу потрапив. Умить вирішив, що перенесу її нагору і запрошу лікаря. Далі відкладати не можна. Постояв у розчинених Настіж дверях хвилин десять, а чую, кличе мене. Знову з неї червонокоришнева мокрота пішла, потім виблювала ще й так, що. Блювотиння залило її всидов колони, довелося її з ліжка на крісло перенести і постіль переставити. Наймодорожніше було чути, як вона дихає, часто переривчасто зі спазмом і хеканням. Ніби весь час їй повітря бракує, не може видихнути. Того ранку начебто трохи заспокоїлася. Вона була здатна сприймати те, що я до неї говорив. Сказав, що йду по лікаря, вона кивнула. Вона вже вважатиме, що зрозуміла, хоч і не відповіла нічого. Скидалося на те, що минула ніч висмоктала з неї всі сили. Лежала, не ворушачись, із розплющеними очима. Знаю, я міг би поїхати до села, звідти зателефонувати і викликати карету швидкої допомоги. Або ж поїхати до шпиталю і привезти лікаря із собою. Одначе, зі зрозумілих причин я там нікого не знав. І ні з ким ніколи справи не мав. Усім відомо, що таке сільські плітки. На додачу, через хронічний недосип я сам дійшов до такого логометичного стану, коли адекватно мислити не міг і здебільшого не розумів, що роблю. А ще будучи, як завжди, один як палець, мусив вирішувати усе самотужки. Звернутися за порадою, мені було ні до кого. Ну, поїхав я до Льюіса, заскочив у першоліпшу відчинену аптеку, було близько дев'ятої, і спитав, де тут поблизу лікаря знайти. Аптекера поглянула, поглянула у список, який у неї був, і сказала адресу. будинок лікаря стояв на вулиці де я ніколи перше не бував. На дверях побачив табличко «Прийом з 8.30». Уже тоді міг би здогадатись, що там повнісінько люду. Та чомусь уявив, що війду і з порога потраплю до лікаря. Тому, будь дужнуватий вигляд я мав посеред вбиральні, де геть на всіх стільцях сиділи люди, витріщались на мене ще одного молодика, який теж стояв. Ну, під тими пильними поглядами я знітився, нахабно прорватись в кабінет лікаря, духу забракло, я потоптався на місці і відійшов до стіни. Якби одразу насмілився до кабінету зайти, залагодив би справу, як належить, і все було б гаразд, одначе загаявся і втратив ґрунт під ногами, Ну все через те, що мусив чекати у приймальні з усіма тими відвідувачами. Давно вже не перебував у приміщенні з такою гірбою людей. Хіба що в крамниці, але ж там заходиш і виходиш собі вільно. А тут все здавалось таким дивним. Здавалося, всі на мене видивляються. Одна бабища, взагалі, у двоє очей на мене вирячилася. Я подумав, що, мабуть, якийсь незвичний маю вигляд. Підібрав зі столика журнал, що це мені було недочитання. Ну, очікуючи там своєї черги, взявся прокручувати в голові, що може трапитися. Думаю, днів за два все буде добре, бо лікар і М, очевидно, майже не розмовлятимуть. Одначе опісля я знав, що саме скаже лікар, відправити не дуже до шпиталю, бо я, бачте, не зможу забезпечити їй належний догляд, ні, все таки. Мені спало на думку, що тут вихід є, можна не йняти дипломовану доглядальницю. І відразу відкинув цю ідею, адже їй не знадобиться багатько часу, щоб збагнути, що й до чого. Тітонька Ені не раз казала, що коли хтось встрамляє свого железного носа в чужі справи, то це доглядальниці, а вона таких довгоносих терпіти не могла, як і я, власне. Аж тут і лікар вийшов запросити наступного пацієнта, довгов'язий із вусами. І так ти слово «наступний» вимовив, наче його нудить від самого погляду на юрбу, яка зібралася під дверима кабінету. Маю на увазі, у його голосі явно звучало роздратування. Не думаю, що це лише мені так здалося, бо бачив, як одна з жінок скорчили гримасу своїй сусідці, коли лікар назад до кабінету зайшов. Потім знову вийшов, я підмітив, що він нагадує такого собі офіцерика в армії. З тих типів, які ні крапля співчуття до тебе не мають, лише командують, бо ти бачиш на їхнього кола. Дивляться на тебе, як на грізюку під ногами. Щей, та бабища знову на мене витріщилась, я ж змог під коміром сорочки. Не дивно, всю ніч не спав, мабуть, нерви здавали. Нехай там як, тієї ж миті відчув, що з мене годі. Рішуче розвернувся і вийшов з рису фургон, посидів, якийсь час подумав все через тих людців, коли побачив як зрозумів, що Міранда єдина в світі людина, з якою мені хотілося б жити разом, а від цього клятого баранячого натовпу мене нудило. От як я потім очинив. Пішов до аптеки і сказав, що мені треба ліки від вкрай важкої форми грипу. Ну, цій аптеці раніше не бували, на щастя, там було порожньо. Нікого крім мене. Тож зміг вільно викласти байку, яку вигадав. Наплію, що мій приятель тяжко грипує, при тому він людина особлива і з дивацтвами, і з тих, які в лікарів не вірять. На той грип, можливо, і не гриб ніякий, запалення легень, тож я мушу дати йому я якось ліки, щоб він не знав. Ну, аптекарка порадила взяти ті самі пігулки. М -м я на те, мовляв, треба поніцілин чи якийсь інший антибіотик, а вона мені видається лише за рецептом. Ну, тут, як на біду, вийшов власник аптеки, і вона йому все розповіла. Він каже, зверніться до лікаря, поясніть ситуацію, що склалася. Я спробував облагати його, сказав, що заплачу, скільки скажете. Лише дайте антибіотик, та він категорично відмовив, мовляв, це протизаконно. Потім поцікавився, де мій приятель мешкає, у Льюісі чи де інде. Я поквапився забратися звідти, поки він не запхав свого довгого носа ще глибше. Зайшово дві інші аптеки, сюди, мені сказала, те саме. Запитувати ще десь я побоявся. Довелося взяти те, що продавали без рецепта, якісь інші ліки. Тоді поїхав додому. Ледве кермо в руках тримав, так втомився. Ну, звісно, як приїхав, одразу спустився до неї. Вона таки лежала, як я її залишив. Майже непорушна, важко дихала. Щойно виглядала мене, заговорила, прийнявши мене за когось іншого. Бо спитала, чи бачився я з Луїзою. Ніколи перше не чув, щоб за Луїзою заводила мову. На щастя, не чекала від мене відповіді. Заговорила про якогось сучасного художника. Згодом сказала, що хоче пити. Якогось сенсу в її розмові годі було й шукати, здавалося... До голови їй щось як приходить, то одразу і відходить. Ну, я дав їй попити, вона трохи полежала мовчки, раптом наче повернулась до нормального стану в ментальному сенсі, спитала, а тато коли приїде, ви були в нього? Тут я, звісно, збрехав її, от тільки була то брехня заради її порятунку. Сказав, що її батько скоро прибуде. Вона попросила, омийте мені обличчя. Коли я виконав її прохання, сказала, треба, щоб він поглянув на те, що я викашляла. Ну, я умовно кажу, сказала, адже говорити вона не могла, шепотіла, потім зітхнула. Якби лиш, я могла поспати. Це все через високу температуру, кажу. Вона кивнула. Якийсь час розуміла все, що я їй казав. Ясна річ, ніхто не повірить. Одначе я вирішив знову поїхати до Льюіса за лікарем. Допоміг їй сходити за ширму. Вона була така слабка, що я не мав жодних сумнівів у її нездатності втекти. Отже, я вирішив, що піду до себе, позплю години зо дві. Сиді перенесу її нагору і поїду до Льюіса. Привезу іншого лікаря. Тепер я не знаю, як це вийшло. Завжди встає одразу, що й не будильник задзеленчить. Підозрює, тоді у вісні простягнув руку і вимкнув його. У всякому разі не пам'ятаю, щоби прокидався. Хай там як коли зрештою пробудився зі сну, було не пів на першу, а четверта ранку. Зрозуміло, відразу кинувся до неї, побачити... Що там коїться? Вона здерла з грудей і кохту, та, на щастя, в її кімнаті було доволі тепло. А втім, не думаю, що це вже мало будь-яке значення. Вона вся горіла і марила, мене не впізнавала. Коли підняв її на руки, щоб віднести на гору, спробувала чинити опір і кричати, проте не змогла через цілковите знесилення. Жахливий кашель перервав її наступну спробу закричати і... Водночас привів до тями. Здавалося, розуміло, ким є і де перебуває. Нести її на гору було важко, проте я впорався. Поклав її на ліжко у вільній кімнаті, як слід прогріви її заздалегідь. їй там ніби трохи полегшало. Вона нічого не говорила, і від холодного повітря зайшлася надсадним кашлем. Вона знову відійшла мокрота. Обличчя її набуло дивного багрянистого кольору. Я сказав, що скоро прийде лікар, і вона начебто зрозуміла. Я ще на якийсь час залишився там, щоб упевнитися, що з нею все гаразд. Побоювався, що, можливо, не вистачить сил підійти до вікна, привернути увагу якогось випадкового перехожого. Насправді, очевидно, розумів, що не вистачить Ну, проте, мабуть, шукав приводу, щоб не їхати. Кілька разів підходив до відчинених дверей і уїх в кімнату. Зазирав усередину. Вона лежала у темряві. Було чути, як вона дихає, іноді бурмоче. Один раз покликала мене, я увійшов, постояв біля ліжка. Втрапила вимовити лише лікаря, лікаря. Я сказав, що лікар тут надійде. Попросив не хвилюватися, обтарі її обличчя. Вона пітніла жахливо, вся мокра була. Не знаю, чому я тоді не поїхав. Хотів, дуже хотів, наче не міг. Не міг змусити себе розлучитися із нею, не міг втратити можливість ще хвилину знати, як вона. Бачити її, коли хочеться розмовляти з нею. Я не мог би знову закохався в неї, як колись. Хочу сказати ще одну річ. Усі останні дні, я думав, ну, вона довго хворітиме, довго одужуватиме, і весь цей час потребуватиме мене. А як же гарно ми заживемо, коли разом пройдемо через це пекельне випробовування. Не знаю чому, вірю в те, що нове помешкання, зміна обстановки теж зроблять свою справу, що тут по-новому складуться наші стосунки, що ми зблизимося. Теперішня ситуація нагадувала мені той час, коли я мав сімейний обов'язок вивозити Мейбел в її інвалідному візку на прогулянку. Завжди їй вдавалося знайти десяток причин, щоб відкласти цю справу. «Дякую Богу, що своїми ногами ходиш, що візок є чим штовхати», – казали мені тітонька Енні. Всі знали, що я не люблю показуватися на людях із тим візком. Нічого не поробиш, така вже в мене вдача. І з нею народився, і з нею і помру. Час минав, перевалило, мабуть, за північ, і я пішов подивитися, як вона почувається. Дізнатися, може, хоче чаю випити. Жодної відповіді від неї не дочекався. Дихала вона ще частіше. Я ж мені лячно стала, коли побачив, як хвапливо хапає ротом повітря, наче не може достатньо його вдихнути. Я потрусив її за плечі, проте вона не реагувала. Ніби спала, хоч і з розплющеними очима. Обличчя в неї посиніло, очі не кліпаючи, дивилися кудись у стелю. Я неби переполошився, вирішив, зачекаю ще півгодини і мушу їхати. Сидів поряд і розглядав її, бачив, що їй погіршало. Вона жахливо підніла, обличчя змінилося, якесь страшне стало, і при щиті жовті у її тепер висипали в обох куточках рота, розійшлися по губах. І ще останніми днями вона постійно копирсалася в простирадлах, робила пальцями такі рухи, наче підбирала щось із постелі. Врешті я про всяк випадок замкнув двері і кімнати, і знову вирушив до Льюіса. Пам'ятаю, дістався туди опів на другу. Звісно, все скрізь було зачинено. Я погнав фургона примісінько на ту вулицю, де мешкав лікар. Зупинився, трохи не доїжджаючи до його будинку, сидів у своєму фургоні у цілковитій темряві. Готував себе до того, щоб вийти і подзвонити у двері. Продумував, що казати, мов всяке таке. Аж раптом в вікно кабіни постукали, то був поліцейський. У мене серце скам'яніло відстрахує, опустив скло. «Цікаво, що ви тут робите?» – спитав поліцейський, розглядаючи моє обличчя. «Я поцікавився, чи заборонено тут паркувати автомобілі. Залежить від того, в якій справі ви тут спинилися». Він перевірив моє водійське посвідчення, записав номер. Ось це робив вкрай повільно. Старий був, вже, мабуть, не надто придатний до служби. Іначе не чергував би по вулицях ночами. «Ви що тут мешкаєте?» «Ні», – кажу. «Бачу, що ні», – буркнув поліцейський. «Тому і питаю, що ви тут робите?» «Поки нічого не роблю», – кажу. «Можете зазирнути до фургона, як хочете». Він не полінувався зазижнути. Богдур старий. Ну, нічого, це дало мені час придумати пояснення. Я сказав, що страждаю на безсонні, тож вирішив покататись і заблукав. Я зупинився, щоб поглянути на мапу. Ну, він мені не повірив. Принаймні, підозріливо так подивився на мене і сказав, щоб я їхав додому». Ну, в результаті довелося мені поїхати звідти. Не міг же вийти і попрямувати до дверей будинку лікаря в поліцейського на очах. Він же зразу чув би, тут щось не так. Я надумав, що з'їжджу додому і подивлюся, може, їй погіршало. Якщо так, відвезу її прямо до шпиталю, залишу там, назвавшись чужим іменем, і поїду геть. Тоді мені доведеться бігти, переховуватися, можливо навіть виїхати занихлі або що. Продумувати далі, як діятиму, немов ні душевних сил, ні бажання. Головне – здати її до шпиталю. Ну, вона знову лежала на підлозі. Гадаю, хотіла в туалет сходити чи знову намагалася втекти – неважливо. Я підняв її відніс знову в ліжко. Вона була майже непритомна. Говорила якісь слова, тільки я не міг розібрати. І вона не розуміла, що казав я. Просидів біля неї майже всю ніч, іноді провалювався в сон стільці. Кілька разів вона пробувала сповзти з ліжка, проте марно. Сил мало не більше за блоху. Я повторював її раз у раз, що скоро приїде лікар, і це начебто заспокоювало її. Одного разу спитала, який сьогодні день тижня, я сказав, що понеділок була середа, Тому що теж її ніби заспокоїла, і вона повторила слово понеділок, проте видно було, що воно нічого не означає для неї. Не могла би хвороба пошкодила їй не лише тіло а й мозок. Я зрозумів, що вона вмирає, Усі ніч знала, що вона вмирає. Був певен, що це так. І просто сидів, слухав, як вона дихає, бурмоче щось, наче й не спала в ці останні дні по-справжньому, не могла заснути. Роздумував про те, на що все обернулося, про своє пропаще життя, про її життя, всяке таке. І якщо хто бачив цей жах на свої очі, зрозумів би, як усе було. Я поринув у глибокий розпач, хоч мені можуть і не повірити. Та й я справді нічого не міг діяти. Не хотів, щоб вона померла, проте не міг ризикувати, не міг покликати на допомогу. Я був розчавлений, будь-хто міг це помітити, поглянувши на мене. І всі ці дні я розумів, що нікого більше не зможу покохати так, як її кохав. І для мене на все життя існувала одна єдина Міранда. Я вже тоді це знав. І ще одна важлива річ. Вона єдина у світі знала, що я її кохаю. І вона єдина знала, який її є насправді. Нікому ніколи не вдавалося зрозуміти мене так глибоко, як зрозуміла вона. Ну, невдовзі розвиднілося, настав останній день». Дивно, одначе він був неймовірно прекрасний той день. Гожий. У небі ні хмарини. Безмір світла і скрипучий морозець. Один із тих рідкісних днів, коли немає вітру і небо сліпить очі яскравою блакиттю, Начебто хтось спеціально влаштував його, щоб вона відійшла у засвіти спокійно і мижно. Останні слова, які вимовила близько десятої ранку, якщо я правильно розібрав її бурмотіння, Сонце, сонце. Воно саме зазирнуло у вікно кімнати, де вона лежала. Спробувала сісти і не змогла. Більше нічого не говорила такого, що можна було би розібрати. Протягнула ще цілий ранок і світлу частину дня. Відійшла разом із сонцем. Дихання в неї на той момент було лечутне і, пояснюю, в якому я був в стані, я навіть подумав, що нарешті заснула, бідолашна. Не знаю точно, коли спустили дух. Знаю лише, що о півночі тверто, коли я пішов навідатися до підвалу, прибрати там всяке таке, щоб відволіктися хоч трохи, вона ще дихала. А коли повернувся близько четвертої, вже було нежива. Лежала, звернувши голову набіки, це мало жахливий вигляд. Жот потвожно відкритий, зіниці закотилися, білі склі очі втупилися у вікно, ніби хотіла останній побачити світло. Я помацав її лоба, він був холодний, хоча тіло ще зберігало тепло. Побіг за дзеркальцем, ну, знав, так, роблять, щоб визначити. Притиснув дзеркальце її до губ, і воно не затуманилося. Вона померла. Ну, я стулив їй рот докупи, опустив повіки. Не знав, що далі робити. Пішов, заварив собі міцного чаю. Коли стемніло, відніс тіло до підвалу. Знав, звісно, що... Мертвих слід обмивати, проте мені не хотілося. Мені здавалося, це буде неправильно, тож поклав її на ліжко, розчесав її волосся і відрізав одне пасмо. Хотів їй трохи обличчя поправити, щоб вона ніби як усміхалася, проте не вийшло. Принаймні вона мала спокійний, умиротворений вигляд. Тоді встав на коліна і прочитав молитву, єдину, яку знав, отче наште, і то не всю. Зате сам кінець проговорив, о покої, Господи, її душу. Не те, щоб я вірив в якусь там релігію, просто вважав, що так буде правильно. Опоравшись, пішов до себе на гору. Не знаю, чому, отначе до мене Освідомлення того, що сталося, прийшло через якусь дрібничку. Здавалося б, мав зрозуміти, коли мертвий її побачив, чи коли в останній зносив її вниз до підвалу, так ніжбо. бо. До мене дійшло лише, коли я її пантофлі гледав у тій кімнаті на горі. Нагнувся, підняв їх, і мене в струмом ударило. Вона ніколи більше не взує їх. І мені вже не треба буде спускатися до підвалу і замикати всі засоби. <гум> Чудосіє. Я цього разу теж замкнув її. нічого цього ніколи більше в моєму житті не буде. Ні доброго, ні поганого. Я врешті осягнув, що вона померла. І це означає, що вона щезла з лиця землі назавжди, навічно. У ті останні дні я не міг не шкодувати її. Щойно побачив, що вона не розігрує переді мною виставу. І пробачив їй те, що не говорила мені того злощасного вечора. Не тоді пробачив, коли вона ще жива була, коли усвідомив, що її більше немає. Остаточно пробачив по-справжньому. Згадалися всякі приємні моменти, самий початок, так би мовити, Зародження почуттів, ті дні у ратуші, коли спостерігав, як вона з дому випурхує, коли повз неї іншим боком вулиці проходив. І тепер ж ніяк не міг зрозуміти, як же могло статись, що от вона померла. Там у підвалі її труп лежить. Те, що з нею вкоїлося, скидалося на іграшкову мишоловку, яку бачив якось в крамниці. Щойно туди потрапляла миша, механізм одразу починав рухатися, і вона вже не могла повернути назад. Могла лише бігти вперед до ще складніших і мудрованіших пасток, до самого кінця. Я думав про те, який був щасливий, які захопливі почуття у мене були впродовж цих тижнів, почуття, яких я вперше ніколи не переживав, і, мабуть, вже більше... Ніколи не переживу. Що довше я про це думав, то гірше мені ставало. Минуло за північ я ніяк не міг заснути. Довелося повмикати всюди світло. Звісно, я не вірю привидів, проте зі світлом почувався впевненіше. Я все розмірковував про неї, навіть майнула думка, що, може, почисті, моя провина була в тому, що вона витр... витворила. Через що втратила мою повагу. Та по хвилі роздумив, вирішив, що таки ні. Вона сама в цьому винна. Сама напросилася і отримала по заслузі. Потім зовсім уже не знав, що й думати. В голові дзвонило. Дінь-дом, дінь-дом. І я збагнув, що не зможу жити далі в цьому будинку. Хотілося сісти за кермою, погнати фургон якнайдалі звідси Нікого не повертатись. А що, непогана ідея. Може все продати, виїхати до Австралії. Проте спершу маю знищити всі сліди. Як подумав про це, стало млосно. Тут же до голови набігнули думки про поліцію. Вирішив, що, мабуть, найліпше піти в поліцію і про все там розповісти. Навіть за пальто вже взявся. Одначе спинився, прислухався до себе. Приверзався, що бажоволію, навіть перед зеркалом, почав себе роздивлятися, що проступають на обличчі ознаки знаки безумства. Перелякався страшенно, подумав, що я ненормальний, і всі це помітять, окрім мене. Став згадувати, як дивно, на мене люди л'ююсь і позирали часом. На приймальні лікаря, приміром... А тепер ясно. Вони всі розуміли, що я божевільний. Час підійшов до другої ночі. Не знаю чому. Почав думати, що це помилка. Що вона не померла. Просто, мабуть, заснула. Довелося спуститися до підвалу, щоб переконатися. Це було жахливо. Щось зайшов до зовнішнього підвалу, а в голову полізла всяка містика. Ніби зараз вона вийде з темного кутка із сокирою, чи її там раптом не виявиться, що безслідно зникла, хоча всі засоби на місці. Ну, зовсім як у фільмі «Жахів». Вона була там, лежала в цій моторошній тиші. Я торкнувся її шкіри, вона була холодна. Така холодна, що я задригнувся всім тілом. Досі не міг повірити, що це правда. Не міг хот'ямити, як це кілька годин тому. Вона ще була жива. І кілька днів тому, що ходила тут, малювала, плела спицями. Тепер ж на тобі, труп. Потім зненацька щось в підвалі заворушилося. В іншому кінці біля самих дверей. Ну, мабуть, просто протяг. Щось в мені зламалося. Геть втратив голову, кинувся, геть послизнувся. Упав на сходах у зовнішньому підвалі. Близьковично підхопився на ноги і кинувся до виходу. Двері замкнув двічі швидше, ніж зазвичай. Забіг до будинку і там теж замкнувся на всі замки і засоби. Тремтіти перестав не одразу. Одначе поволі заспокоївся. Втім, єдине, про що ви здатен думати, у сьому кінець. Не зможу мешкати тут, коли... Вона там внизу така страшна лежить. Саме тоді мене прийняла одна думка. Вона поверталася знову і знову. Відчув, що це навіть добре. Їй несказанно пощастило, що всьому цьому поклала край. Можливо, тобі тепер хвилювань, переживань і тривог. І відпала потреба думати про те, ким хочеш і ніколи не зможеш стати. З з цим, цим покінчено. Остаточно і безповоротно. Єдине, що мені залишилося робити, це вбити себе. Тоді інші нехай собі думають, що схочуть. Ті люди в приймальні, у ратуші, ті знікаєнні, Мейбл, всі. Я вже буду далеко. Почав розмірковувати, як я це зроблю. Поїду до Льюіса, Щойно відчиниться крамниці. Накуплю багато аспірину і квітів. Хризантем. Вона так любила їх. Потім вип'ю весь цей аспірин, візьму квіти, спущуся до підвалу і ляжу поряд із нею. А спершу відправлю листа в поліцію. І вони знайдуть нас обох у підвалі. Разом, рука в руці, за великою межею у потайбічному світі. Поховають нас разом, як Ромео і Джульєту. Це буде правдива трагедія. Жоден бруд до неї не причепиться. Я дістану належну повагу, якщо так учиню. Коли я знищу всі ті фотографії, ніхто не дізнається, що я із нею поївся кепсько. І наша історія матиме вигляд істинної трагедії. Ну, я все так детально продумав, пішов, і приготував знімки і негативи, щоб першим ділом вранці спалити їх. Мав передчуття, що мушу скласти чіткий план дій. І тоді все буде гаразд. Будь-який план, аби чіткий. Залишалися гроші, проте мені до них тепер було байдуже. Їх отримують тітенька і ні, Мейбл. Міранда говорила про фонд порятунку дітей, але ж... В неї на той час уже клепки в голові бракувало. Всіма цими попечительськими фондами управляють шахраї. Ліпше назвали б його фондом порятунку попечителів. ближче до правди. Я хотів того, чого не купиш за гроші. Якби і справді був зіпсований, не став би робити все. Що для неї робив? Ходив би до жінок у хто і сохої, і робив би з ними, чого душа забажає. А щастя не купиш? Я це сотні разів від тітоньки не чув. Ха-ха, лише тоді я думав, дайте спершу спробувати. Ну, ого, ти спробував. Бо все залежить від щасливого випадку. Це як на тоталізаторі, тільки гірше. Тут не визначиш, яка команда гарна, яка погана. Не вгадаєш, як жеробкування пройде. Не передбачиш, на що все обернеться. Просто А проти Б, В проти Г, і ніхто не знає, хто і що ті А, Б, В і Г. Тому я ніколи не вірив у Бога. Гадаю... Всі ми просто комахи, живемо якийсь час, потім помираємо, от і все. Немає в житті ніякого милосердя, немає навіть великої межі, немає нічого. Близько третєю я почав клювати носом, тож вирішив піти на гору і виспатися на останок. Лежав у ліжку, все що уявляв. Як вижив, що долююся, коли прокинувся, як повернусь. Спалю все, що слід спалити. Усе скрізь замкну, кинувши останній погляд на свою колекцію. Ні спущуся до підвалу. Вона чекатиме на мене там, під землею. Листів поліцію напишу, що ми кохали одне одного. Спільне самогубство. Далі підуть титри. Кінець. ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА Одноча так сталося, що на інше повернуло. Я прокинувся лише по 10-й і знову день видався прекрасний. Поснідав і поїхав до Льюіса, купив аспірин і квіти, спустився до підвалу. Раптом подумав, що непогано було б переглянути в останні дрібнички. Пощастило мені, що додумався до цього. Я знайшов і щоденника, з якого чітко видно, що вона мене ніколи не кохала. Весь той час, що була в мене, думала лише про себе і про того чоловіка. І так буває, що коли прокинешся, думки вже інші. Принаймні, вранці я вже міркував розважливіше. У мене завжди так. Вночі бачу останні події в похмурому світлі, а вранці навпаки. Думки ці прийшли мені в голову, коли снідав. О, ні, я не зважував усе, не обмірковував. Вони самі по собі прийшли. Про те, як позбутися трупа. Подумав, якщо не помру протягом найближчих годин, то можна буде зробити так і так. Багато думок купчилося у голові. Подумав, непогано було би довести собі, що це можливо. Влаштувати все так, щоб комар носа не підточить, що ніхто не дізнається. Жанок Бог чудесний, В околиці Льюіса невимовно живописні. Ще подумав, що поводжуся так, не це я її вбив, а вона ж сама сконала. І лікар, на мою думку, мало що міг був діяти, адже хвороба зайшла надто далеко. Того ранку у Льюісі трапилася ще одна річ. Чистий збіг обставин. Я саме їхав до квіткового магазину і зупинився, щоб дати людям дорогу. І пішохідним переходом вулицю перетнула дівчина в уніформі. На хвильку мені здалося, що взрів привода – я навіть здригнувся, мала точно таке саме волосся, тільки коротше. Комплекція, і хода, все як у міранди. Я очей не міг від неї відірвати, і проти волі не вогна аркані мене потягнуло припаркувати фургон і повернутися туди, до її запримітив. І мені знову пощастило, оглядів, як вона зайшла до Вулварта. Я пішов слідом за нею і побачив, що вона працює в кондитерському відділі. Ну, я повернувся з покупками і спустився до Міранди. Прийшов розкласти квіти. Може, там на місці зрозумів, що настрій робити те інше, що запланував раніше, минувся. Я вирішив, що треба все як ще продумати, і тут оце так сюрприз, знайшов її щоденника. Вже багато днів сплигло від тоді відтоді, як все це сталося, три тижні минуло. Зрозуміло, що в мене ніколи більше не буде гості, хоча тепер, коли Тітенька Енні і Мейбл вирішила залишитися там, в Австралії, влаштувати це було б зовсім нескладно. По проте, Просто, так би мовити, з чистої цікавості. Я розібрався із проблемами, які можуть виникнути з тією дівчиною з Вулварта. Вона мешкає в селі, якщо їхати звідси, то по інший бік Льюіса. Будинок її стоїть доволі далеченько від автобусної зупинки, десь за пів кілометра. І прийти до нього можна тільки глухим сільським провулком. Тож, сказати би я, якби не був уже добре навчений, певні можливості є. Безперечно, вона не така вродлива, як Міранда. Звичайнісінька продавчинь з універмагу, але ж моя фатальна помилка саме в тому і полягала, що я занадто високі цілі собі ставив. І ще раніше мав би зрозуміти, якщо від такого, як Міранда, Ніколи не отримую того, що мені треба. За її високими ідеалами, сілякими хитромудрими штучками, я потребую когось, хто міг би більше мене поважати. Когось простішого за мною, сірої миші, з якої сам міг би дещо мовчити. Вона лежить у ящику, якого я сам власноруч збив, під яблонями в саду. Три ночі поспіль яму копав, думав з божеволію тієї ночі, коли це зробив. Спустився до підвалу, поклав її в ящик і витягнув назовні. Гадаю, мало хто був би здатен на це. Я вдався до наукового підходу. Жительно все розпланував, ігноруючи свої природні почуття. Навіть думати собі не дозволяв, як муситиму знову на неї поглянути. Якось чув, що трупи вкриваються зеленими, синіми, червоними плямами. Тому, пішовши вниз, прихопив із собою дешеву байкову ковдру, яку спеціально копив для цієї справи. Тримав її перед собою, як щіт, ж доки дійшов до ліжка. Тоді одним махом накинув ковдру на її тіло. Закатав усе в разом із постілью і поклав у ящик. Намертво пригвинтив покришку. Зі смуридом у кімнаті впорався згодом. За допомогою апарату для обкурювання бджіл і вентилятора. Кімнату ретельно вичистив. Вона знову як новенька. Те, що вона написала, я разом із пасмом її волосся покладу до сейфа для документів. І приберу на горище. На тесі зазначу – Розкрити лише після моєї смерті. А цього, сподіваюся, не станеться ще років 40-50. І ще не вирішив остаточно щодо Меріен. І ще одне М, я чув, як заввідділом кликав її. Тільки цього разу в наших стосунках уже не буде кохання. Це буде з інтересу до справи, щоб порівняти їх. Ну, і для того іншого, чим я хотів би зайнятись, скажімо так, поглиблено. Сам її вчитиму, як це годиться робити. І одяг підійде будь-який. Ну, звісно, ці я одразу поясню, хто тут господар і чого від неї очікують. Втім, це наразі всього лише роздума. Сьогодні я там внизу обігрівач ухімкнув. Однаково слід періодично просушувати підвали.